і відмірський, вільний, і переріз, і повільні степові притоки несміливо вливаються в Дніпро, Оріль, Кагальник, Ворскла, Омельник, а між їхніми гирлами в загадковій поплутаності нижуться коштовними прикрасами могутньої ріки і її вітки, про які сказано в думі, а вітки низові, помічниці Дніпрові, лісна – Вишемирка, переволока, гусарка. Сталінська Конституція дала три гудки. Один протяжливий, два короткі, безжально руйнуючі чари неповторного дніпровського ранку. Вона причалапкувала до нашої пристані, довго незграбно примірялася, ще довше швертувалася, стоганюла щось у нетрях судна, тріщало дерево, Безладно скрикували люди, звичайний гамір і звична метушнява, але цього разу кожен звук відбивався в мені тривогою. Чомусь здавалося, що на пристані стоятиме Олька, і їхтивими очима вишукуватиме серед пасажирів мою незграбну постать, не помічаючи Оксани, не знаючи ні сорому, ні жалю, ні пощади. Моя тривога передалася Оксані, вона дотркнулася до мого плеча, тихо спитала. «Що тобі, Миколо, Якось наче холодно стало, чи що? Тепло ж яке, а вже воно сходить сонце, то й зовсім буде, як у раю. Які-то сили розташували рай поряд з пеклом, добрі чи злі, мудрі чи нікчемні? Я прижив усі пекельні муки, допоки переконався, що всю ранню Впору на дебрикадарі немає нікого, нікого, а тоді зазнав усіх райських блаженств, не побачивши Ольки, нарешті повіривши в свою свободу. З'явилася Болька на пристані, кинулася до мене, що я сказав би Оксані. Пазурить за груз, а всій птасці пропасти, тоді в страшних, як землетрус, ольчених обіймах, і я пропав без надії на порятунок, забувши про честь і каяття. Тепер треба було жити далі, а про каяття Оксана не хотіла і чути. Ще раз виникла б і стала між нами усоружно-безсоромна Олька, то й не знати, що сталося б з нами, як поточилося б наше життя. Ох, як же непросто бути вільним навіть у землях вольності запорозьких». Діди-перевізники куняли у своєму човні, коли я поміг Оксані переступити через борт, а тоді кинув у човен наші речі. Дід Петро, який грівся проти сонечка в носі човна, обізвався до діда Гаврила, що сидів на кормі. «А що, Гаврила, пароход вже відчалює?» «Та вроді відчалює. Хвиля прокотиться, то можна і пливти?» Та вже ж, що можна. Нас вони, мов би, не зауважували. Звична справа – перекинути на той бік, руб з людини, руб з поклажі і знову назад, і тепер ждати проплава згори, з Києва. Нас не на вільній, а до прорізі, сказав я, сідаючи поряд з Оксаною. «На прорізь далеко, – відповів дід Гаврило, – це вже весною, як води багато, то ми на прорізь ходимо, а ниньки ж з вільного і вам ближче до зашматківки, та й нам з Петром. Ми вам заплатимо, – пообіцяв я. Латня, що? Далеко ж та і проти води. Натяглі треба йти вздовж усього вільного. Я поможу, – знову пообіцяв я, – заповзявшись на своєму. Мені це не важко, а нам би з дружиною дуже хотілося саме до прорізі. Оксана запитально глянула на мене, не розуміючи, звідки ця моя примха, але мовчала. Та воно можна і до прорізі, вставляючи весло в кучток, роздумливо мовив дід Петро. Коли вже вам так треба, то чого ж? це ви з жінкою, воно діло сімейне. Вроді ми вас колись перевозили. Правда ж, Гавриле, перевозили? Я весь похолов. Ось візьми, дід Гаврило, та й бовкне про Ольку, як вона проводжала мене до їхнього човна, якби соромно чіплялася. Але дід Гаврило вже давно прийшов межу дріб'язкової доскіпливості. Він дивився на світ...